Сміт пошукав цигарку. «Я так розумію», – пробурмотів він. «Ти почув такий голос із неба». Вижрин довго дивився на нього з якимось безмежним сонним смутком у темних очах. Він спостерігав, як американець запалює цигарку, як затягується димом, як струшує попіл, як глипає крізь пальці прикладеної до скроні руки на людей, котрі засипали яму з тілами убитих під час нічного нальоту. «Знаєш, – могикнув Ін, це ж не тому, що я не хочу розуміти. Я бачу правду і логіку в тому, що ти сказав, хоча не погоджуюся з тобою і не можу тебе підтримати. Хоч би, що ти казав, о відбір у рамках зграї голодних пацюків, як ти це називаєш, все одно залишатиметься в моїх очах системою, набагато безпечнішою, ніж скажені змагання хрестових походів в ім'я абсолютно ворожих навзаєм абсолютів. Бодай тому, що в отому першому, попри всю його цинічність, нещадність та кровожерливість, і тут я не маю сумніву, існують принаймні природні гальма, обмеження, що зумовлені простою економікою системи, яка, однак, прагне у строгій згоді з постдарвінівськими пацючими теоріями досягти певної стабільності, тим часом як у твоєму варіанті, який зрештою теж не без жодної з перерахованих вище вад його альтернативи, нічого такого немає, і падіння в прірву здається неминучим абсолют виправдає будь-яке божевілля. Проти нього нічого не порадить ні розум, ні інстинкт самозбереження, абсолютно лихим оком дивиться на всіх, хто сумнівається, хто не цілком безкомпромісний, він не визнає балансу збитків і прибутків, напівперемог, напівмір, консенсусів, примирень в ім'я тимчасового блага, не визнає меншого зла, рівнозначних рацій. Не визнає права на життя у спокої, бувши малим, слабким, нерішучим, боягузливим, без амбіцій і віри. А це ж бо саме з таких складається людство. Абсолют для тих, хто вище над усім цим. Я знаю, що він красивий. Знаю, що він досконалий. Знаю, що він спокусливий. Знаю, що він дає велику силу і що з нього виростають усі герої, великі воїни та святі. Все це я знаю. І сам відчуваю спокусу. Але дозволь мені залишитися з моїми брудними пацюками. Вони дуже довго мовчали після цього. «Ти вважаєш мене ворогом демократії?» – запитав Ксаврас, байдуже розглядаючи свої долоні. Ні, це демократія, тобі ворог. Демократія – ворог усіх ксавросів-вижренів. Вона постала, щоб захищатися від них, щоб захищатися від усіх тих, хто знає, які закони стоять вище за інші закони, які рації стоять вище за інші рації, чиє страждання більше і чия несправедливість голосніше волає про помсту до неба. Навіть якщо вони справді це знають? Ха, від таких передусім. Хіба може бути щось потворніше за систему, яка забороняє сповідувати віру та стигматизує істину? Але ж ніхто не каже тобі зрікатися твого абсолюту. Віру Бога, віру Польщу, вір у що заманеться. Але, але якщо я переможу? Так, якщо переможеш? Проти тебе повстануть. Можна добре битися і красиво померти в ім'я Абсолюту, але не можна красиво володарювати від його імені. Героїчні диктатори, які не встигли віддати владу зразу по тому, як відбили напад, закінчували як тирани. Ви цього не знаєте, у вас немає досвіду, бо ж облога триває так довго, до героїчні часи розтанули в імлі вашої передісторії. Ви народжуєтеся вже з іменем Абсолюту на устах. Врешті-решт, той, хто бореться за виживання, не відважує ударів меча належними пропорціями, коли б'є противників. Мовляв, це ось тому, хто чинить менше зло, а це ось тому, хто чинить більше зло. Один ворог, одна смерть, одна нагорода. Коли існування нації під загрозою, немає вищих пріоритетів. І я це розумію. 200 років неволі – це достоту, як із пацюками. Коли кожне наступне покоління затятіше, безжалісніше, вижити можуть лише найбільш грубошкурі. Відбувається екстремізація мрій та методів. І це спосіб на часи боротьби, часи гноблення, тільки б вижити. Але якщо ти переможеш, Ксаврасе, подумай, яким насправді буде твоє небо. Зараз ти терорист, але й патріот, герой, кумир. Після перемоги ким ти будеш? Чи скоришся перед малятами? Чи погодишся з більшістю, знаючи, що вона помиляється? Чи підеш на поступки в менших справах задля великих справ? Чи почнеш їх узагалі ділити на менш і більш важливі? Ти кривиш рота. У ваших вухах це мало б звучати майже непристойно. Це безчесно. Це зрада абсолюту. Це слабкість. Ти б не зміг. Ні, поки ти, Ксавраз Вижрен. Ти б не підписав жодного берлінського договору. Ти б не пішов на угоду в питанні кордонів. Ти б не підписував нульових угод. До тебе прийшли б колишні товариші, не вельми мудрі чи не вельми сміливі. Дурнів і боягузів усувають. Вони шкодять державі, вони зрадники. Зрештою, тобі довелося б їх убити. Чи знаєш ти, яка вона? Твоя майбутня Польща. Це Росія під біло-червоним прапором. Знаєш, хто ти? Сталін за рік до захоплення Зимового палацу. То принаймні хоч польський Сталін, і не забудь принагідно, як охоче в ваші демократії лизали йому чоботи, аби він тільки кивнув. Так, бо демократія не має честі, не має сумління. Це рай для дурнів і боягузів. Думаєш, я не знаю? Натомість ти в такій ситуації, звичайно ж, не скорився. Мабуть, теж в ім'я Абсолюту, який понад. Він понад, людина попід. Навіть зараз. Хіба ж ти борешся ради людей? Ні. Люди занадто маленькі, бруд під їхніми нігтями, підлість у думках, ти борешся задля ідеї. О, ви б недовго втішалися тією своєю свободою. Я впевнений у цьому. «Ти гадаєш, єврей мені усього цього не пророкував? Кожен із нас має в собі святого і покидька. Але пам'ятай про бомбу!» «А, бомба! Ну так!» Знову мовчанка. Ксаврас малював патиком на піску. «Є щось таке, як аеродинаміка душі», – сказав він нарешті. «Є душі гладкі, обтічні. Вони швидко плинуть за течією у лихий чи добрий бік, як правило, без шкоди для оточення. А є душі кутасті, дуже кострубаті. Вони важко пересуваються, неприємні в контактах, і це вимагає від їхнього власника незрівнянно більшої сили волі та рішучості. Сміт посміхнувся куточками уст. Ну і... Вижрен знизав плечима, зламав патик. Іноді, коли я переглядаю ті ваші фільми, у мене виникає враження, наче ви з покоління в покоління стаєте дедалі більш схожими на власні автомашини.